Ніка чула, як похрустують охоплені полум'ям кокони. Дивилася угору, наблимаючи вогні серед розлогового віття, на чорні тіні людей, що повільно рухались вгорі, тицяючи тими вогнями у білі пухнасті кульки. І вся ця картина назавжди закарбувалася у її уяві, як таємничий ритуал загальної справи до якої була причетна і вона. Зайду за ріг, і на рахунок три розплю, чого, чи вирішила я, уклавши сама з собою парі, буде дерево чи не буде. Подумки промовивши раз, і зробивши кілька кроків, я знову відчула легку нудоту, а за нею підступно спалахнула шлункова колька, з якої у мене зазвичай починався напад мого давнього друга зі студентських років гастриту. Стало не до парі. Я уявила, як падає посеред цього марсіанського пейзажу сама самісінька, і корчусь на пательні розпеченого асфальту, мов черв'як, мов кокон, підпалений смолоскипом. Я скрутилась бубликом, Намагаючись витягти з сумочки мобілку І майже на осліп Механічно намацуючи собі шлях рукою просунулась вперед Різкий біль осліпив мене не гірше цього клятого сонця Якби в цей час хтось вигукнув три То я б програла парі Моя рука наштовхнулася на стовбур Дерево було Моє дерево. Хапаючи губами гаряче сухе повітря і майже непритомнюючи, я все ж таки на якусь частку секунди зраділа. Якщо помру, то під тим же деревом, під яким народилась. Тобто народилася я, звісно, не під деревом, але, напевне, знаю, що з пологового будинку мене несли цією ж стежкою. І, можливо, тінь, від тодішнього, що молодого листя, упала мені на обличчя. Дуже романтично. Стиснувши зуби, я посміхнулася. Якби ще вціліла та моя лавка, я б звалилась на неї. Не лежати ж на голій землі. Механічним рухом сперлася на стовбур і почала сповзати по ньому на землю. Але до землі не дісталася. Опустились на лавку, яку, певно, не помітила одразу. Зігнувшись у три погибелі із затиснутим телефоном в руці, я не могла розплющити очі. Розгойдувалася взаду-перед і благала, щоб напад минувся сам по собі, без втручання швидкої допомоги. Божилася, що завтра ж нарешті здамся лікарям. Стукіт у скронях стишився, біль танув, зникав, я боялася поворухнутися. Зараз минеться. Викличу таксі. Напад скінчився так само швидко, як і розпочався. Хух. Боючись повторного, я усе ще не розгиналася, але біль минув. Все. Поволі до мене почав повертатись слух. Десь клямкнули двері, пролунав дитячий сміх, прошурхотіли шини велосипеда. Отже, на цьому Марсі є життя. Я поволі... Розпрямилася, дослухаючись до себе. Нічого страшного попустила додому. А експеримент будемо вважати невдалим, дорога Аделіно Павлівна, тобто Павлівна, найкраща лікарка четвертого управління. Я розплющила очі. Ух ти! А дворик бо мій якимось дивом зберігся. Так, за моєю спиною височили ті башти-монстри, а перед самим носом все було як тоді. Палісадники і хрущовки, пісочники з грибами, натягнуті у дворі мотузки, на яких сушиться білизна мешканців першого поверху. Я навіть забула, що кілька секунд тому збиралася романтично померти. Це ж треба таке. Подвір'я лишилося. Певно, не дійшла ще черга. Але звідки взялася лавка під деревом? Точно пам'ятаю, як спускаючись на землю по стовбуру, я подумала, що забрудню нові джинси.